मार्ग वंजू सोतो व सलूनी शोभा ने क शिंदे अवले साई 94 पूरी डी के बयान दे इस बात से तो ही दो द्वेमईसा आई 94 ना आई 677 पूरी डी के बयान ने दे इस बात पर इशारा तो और द्वेमईसा आई 177 ना वाले आई 253 पूरी डी के बयान ने जिहाद फि सबिलिल्लाह तआला او سلورم ایسا ایتو سچووننا ترخیر پوری دی که بیان د انفاق فی صبیل اللہ تعالی اول ایسا کی چیانوی ایتا دا دا پتری بابو نبانی مشتمل دا اول باب شل ایتا دی باب ایتی کسنا انتالیس پوری او دریم باب ایت انتالیس نا ترچیانوی پوری دا اول باب شل ایتو نا دی پدی که اول کې ترقیب واقعی قرآن تا او بیا داغین او د دا مومنان و فنزو صفات زکر کئی ایمان بالغیر برم اقامت اسوالات برم دلال فلارک ایمان لگول سلورم پا کتبی سمعیو ون ایمان وړل او پنزم ایمان بالاخرت یقین بالاخرت بیا نه دائی حکم دا دنیا زکر کئی چی اولای که آلا هودم مرد دیهم دا دائی حکم د داخرت چې پا خیرت کی که کامیات دی نوم دا خلق تی بیا په ائته شات ور اٹکی دا مغظوبون علیہم تفصیل کوي دا غي صفات چکر کړي دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرتو بیا ائته 8 تر 16 پورې په دې ایتونو کې د تمنا څخه له صفات حکم د دنیا او حکم د آخرتو بیا ایت 17 کې د تمه کيده مشرکانو مثال ذکر کړي د اورثرا او بیا په ائته ولني سګه دا منافی معنا مثال ذکر کړی سره او د ګرد سر د باران سره او ایت دې چې بیا تخویض ورکړي منکرین د قرآنو د توحید ته او تسلی ورکړي موحدینو ته چې واخ مراشي چې تاسله الله پاک د قران علم درکي او د دې مخالفینو سترګې بیا بریسي بیا ضصکتې نیشي ورته صورت په ترجمه باندې موږ شروع کړی و اول اولکې علیف لامیم بیانو د حروف مقدات یا د متشابهاتو پهغې ماې مون وضاحت کړی او دله به توفی سره چې حروف مقط بهتهزه کوي چې دا چې داسې زلی او حروف متشابهات و ته زهته وایي چې اجتماع چې ک نودي بس ماناوي بیاته رییفر کولو قرآن ته چې ځال یکل کتاب دا کومي کتاب دی په اصول د ایمان کې لارې وسی او په دې کې شک نشته یا لارې وسی دا دلته طرف نه ده او تاسو په کې شک مخوي نه شک مال نه دي نو بیا موږ د سوال جواب کړو چې ولې قران کې په باز خلکو شکونه کړي دي کنه اعتراضونه په کې کړي دي نو دا کې جواب مونږ کړو چې څوک شکونه کوي څوک اعتراضونه کوي نو دا غوی خبرونه اعتبار نشته مو تاریس خوbaka یې یې راځ دا غی د خبرو سو اعتبار نشته دین له متقینو اسننې درس کې مونږ بیان توا د هدن للمتقین خودن مضبوط والے د قرآنی کریم لین متقین د بارد متقینو هدن مونږ په سورت الفاتحه کې دا حدایت سلور مردبی ذکر کردی بی سو یاد کرا جی نو درمو مردبا سوا ادایت اخصو الخاص کو مانا دا مضبوط والی او دکلک والی نو دلتا کن دا حدایت هغه درمو مردبا مراد دکلک والی چو قرآن قرآن گلی ارشان لده خوبدیب آنی کلکی کی اغا خلق سی متقیان دي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ دا قرآنی کریم مضبوطیانه د پاره د متقیانو یا دو معنا چې هودن هودن په معنا د نور چې دا قرآنی کریم نور دی امام طبری معنا کوي چې هودن یې دا قرآنی کریم نور رڼا ځلېل متقین د پاره د متقینانو دلته کوي هودى لِلْمُتَّقِينَ دا قرآنی کریم د هدایت ته د پارو د متقیانو دی ښوا او په سورہ د بقره آیت 285 کې راځي لګراوه وایي ارته کې وایي چې دا قرآنی هدایت ته د ټول خلکو د لپاره دوی مسیح پارادا ایک سو پچاسی شهر رمضان الناسی انزل فیه القرآن شهر رمضان الناسی میاشترو هغه غدام شهر لظیم می سر وجی هغه ده انزلا فيقرآ القرآن ناظر شوي دی پههغ کې قرآ خو دل لناېدایت دی د ټولو خلکو د پاران حالم دی وبي نه می نهلو ده او زحت دی په کې دا هدایت والبور او د فقان نو دغل ته وایي چېقرآ د طولي دنیا د خلق د پاارهدایت ہدایت او سورې بخای دوکې وایي چې دا صرف د متخانو د پاارره ہدایت دی نو سورۃ فاتحه کی د هدایت څلور مرتبی ذکر کړی وی دریمه مرتبه سوا کلک والی فزایت اخصال خاص نو په دې سورۃ بقرہ کې د ہدایت هغه دیمه مرتبه مراده سم دریمه مرتبه سوا ہدایت خاصه په معنا دسو د بیان د قران کریم بیان شوی د نړۍ د خلکو د په ققرورآ بیانې کې ټولو خلکولا خود زای کې پهس بقرک دو کې ته اد مرته م راضب ل کولی چې دقرآ بیان خو شي ل کو ستاسوکورئ یو ځای ک خم شوي دی مونږ بیانو کوو زمونږستازانان کې زمونږ مدري بیانو کې زههیانو کو نو په غه م کې ې خو به زمونږ مدي غه به د مخکې نه قرآ ته ناسې وزنی به زاستی چې لا غیب د قران سره هیڅ تعلق نی بیان ټول خلکو ته شو ترغیب مونږه خټیر ورکو مزایل مونږ د قران خټیر بیان کو خو یاره یو کس په غړ کې راخوايش تامین او چا نشو چې د قران له نه خو کتاب دې زبر تا کې نمکنه وایې به خبر بیان ټول خلکو ته شو یا ما نه در شو روغه زمونه ملګرو داوت خونځلو نو موږ زه په ختم کې خلکو له دعوت ورکړو دنیا خلک راغلي دا چې خلک مګر راغلي چې غږه قرآن ته نسه دي دا رنګ زمو په چم گاون کې غیر څاپیره خلکو لا دا قرآن دعوت ورکړې شو په دعوت خطو له خلکو له موږ ورکو کنه قبول چا کو یسو متقین وي وي دې قرآن تا خلق راجی, دا هغه خلک راځي کینی او کلي چې څنګه متقوی تاغړو صفا وي د شرک نه او که یو ځو د نن زموږ کنا ده شرک د بيدت او چې نه بس پکې نه شي بس دا شرک بيدته ګناه ده حرام پریګدم الله دا غوته د قران دروازې کوله بدا و پکې وانه نه وسه وایې به خبره مو نه د مشرک ولرکه قران نه کینی د بيدته په لرکه قران نه کینی کله چې انسان د ګناه نه د توبه اراده بس نه ګناه پریدم او د قران تکینم بس د قه ک بیاخورران پیک اخي په دغه ز ک بیا نو دیژ کې د حدایت درېمه مصبه مراد نهدن چې صبات دی او تووفق دی تفاسی هم دا معنا کړي ده ف فتورحمانو چې الماد دلته کې د د نهاز په سور بخه کې او سبات وکله کولی دی و دما موی او مشگیري دهتلکی یا بند د فول کې ډر کلهې خلم کړیډېری داوی کوي ځان به چ بل به را دبل بسر په سر به شتونونه شيطانې قیس ما خبرې چې دا بلله ملګډې را غورځو او د خپ ځانې چپ کوم ل کوي ډېر داوت هم شلله یو ډېرې منډ کړی خلک وخته پوري او بیا را ختم شي نو بلله سوال کو جلنا موږ په دا غړل کې مراله چې پاول کې مځبند ها هوديری د کلیوانیو د بیان په ټینګ کې زګونه راغلي وي ډیر جوش او ډیر انابت او ډیر تقوا او زلګ وخت دیږي نو به زوري امام جوړی تر راځي ولله په دې قران باندې صبح او استمرار راکې الله بیا هم چې دوام کړي داړي مسائل راځي اغم نه کوي او بیا ماناده دا موکر له نورون چې دا قآانی کریم رناده ننسپدي بلیل دی ابن ابنظریر مانا کوي چې قآې کریم کوې تخوا او متقین لبډېر دی راځي تخوا او متخین لبډېر دی راځي نو مطلب که تاسو د تخوا په مانا باې پوه شوي نو طول لمر په فده منوي د تخوا به ما باې کوه شوئټول لمر به تاسوده من او دل متین دا قرآانی کریم مضبوتاللی دی اوورړه د دپاره متانو چې د چا سفاوي د شیر ک د بنت او د غناانه نوقرآ باړ دی کلک کوري چې پې نن کوید پ خیرت کو د پ سر ورک د پې مال ورکید ب بچ کو او چې په زړ کې کوید نی پرړ کې سنت نی پهړ کې محبت نی نوه پهې خورآ ڈگاٹی دپار مختلف ذرائی دي که نا سوک دمی گڑائی پیسی جمع کئی سوک دولوائی پیسی جمع کئی سوک پہلال طریقہ زمیداری کئی نوکری کوي پیسی جمع کوي او سوکم سوک ام دا دن واپس د دین پا خلاف استعمال ای یا علم دیس ماری خبری تا دا دین واپس ام دا دین پا خلاف استعمال ای ام دا قرآن بی کنن ام دا قرآن دے نو صفن نور سمظاهره کولې نشي رازاي تاسه له ناجير اخين او رازاي تاسه څخه ايده او تشويخ هم او رازاي تاسه په هيڅ څه اول نوم د مدرسې وی او دخل داخلي له آرشي نو بیا دمبي خبر داسې او د داخلي تهونه داخله ده او دونه سیسې او بیا یو کارخانه روانه شي او خلک هم په پټو او په غیبه نی باور خدل ملتقین قرآن کریم رڼا د لپاره د ملتپیانو تاسو له وګورئ سورته مایده چې وګم چې لپاره 39 وګورئ هغه یو چې د تخوانه لفظ پریزه ل ذکر کړی دي څه منه کول کیرا ورته د تخوانه لفظو د پریزه ل ذکر کړی دي پکپ پهل لثلهنه آمنو نشته دیګونه په کسانوبانې عامنو چمانې د وړه دی واېمل سوالی ها دی او ملثالی کړې دی دي جنیاسیده د صحید خپله کړي او بیان هم کړی دی چونه سنګونه فی ما واسه سیزونو کې ټایم مو چې دوی خورې دي پنا پوتیا سره لکه ته ایمان دراوړو نو مخکې سړې شرایط کې خړې مردا لري خري نور هران چې زونه خري ای زه مته قوقلې چې دایانه ساتې د شرک نام وځو ګنا نشته ځکه چې د ځان بچ کو د سونه شرک اسلامي راړو او اږي چې راځي چې ان الاسلام ته په ما نه قبل وې انسان د کفر نه اسلام طرفه راشي او مسلمان شي نو د دین سره انسان نه غټوم ګناهونه چی غوڼړې او اامن او ایمان دروړي او عمل صالحاته او ملکیدن کوه ثم تکاو او بیا انسان ساتي د احرامونو ایمان راوړو کنه متفیشو د دې تشخص نه ځان ساتي په ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه اعلی ګناه څه شرک تے تو دانے کی صرف شرک پنے کیا نوزا لرخصت تے چه ارس کی نا سمت دا بیا بزان ساتھی دا حرام اونا دا حرام اونا بزان ساتھی حرام ہر قسم کد اغلام مال دے کد پزنا دے گٹھلے کد پتنگ تکور دے گٹھلے کد یتیم مال دی والے کد لرخور حق دے والے پردائی سا دے والی کد ہر قسم حرام دی پناب تول کی دی کمیں کڑے دے پا گس کی دی کمیں کڑے د لو ګورې دې ته حرام نه وبوزان ساتي وایې په خبره حرام نه وبزان مکمل <سؤال> ساتي کاغه په خورات کیږي او کاغه پره هندې هینټيږي کاغه په خبرو کیږي کاغه یبه چغلي والی نه څه حرام دې دا غې نه وبزان ساتي واامنوا بی ایمان درې ثم تک او بیا ځان ساتي د مشتبه چیزونو نام درنګل ځخوان مراد څه دې مشتبی سیزونه و آاسنو او نیکی کوي د ځان سره مو د خلکو سره د ځان سره هم کوي چې ځان د شرت نه ساتي ځان د حرامه نه ساتي ځان د مشت سیزون نه ساتي مشتبی سردي مشتبی د مړي به خوراک خور را پول دي ویره دا روپ خو حرام نه ده روپای به ذااتې خود حرام نه ده چې د مړ کور ته راغه او خپل کور ته رسیې شي تل لګ بر نشکول چې استثال فړل مکوې دي پر به خبره نا کوم خلک مینه ته نه کید مړي د لاس نیوی راتلونکو خلکو ته تا یې تشلې کینې ورو پای کړې دای لمکرو ته غريمې ده تاسو واته خو نه کیته په خلکو لمی اسګانې ورکې او ته خلک مړي نارنګ د ډنګ تکور په واده کې خلک ويره وای درمان خو سپدې ورجو کینې د ګټ شوې او داري سد خلالال دیو ده خو د پلانټۍ نه بخولي وتی دي او پوسه که سر من تيودي راځي زري هري شي له حلالي بيشي ولا روته حرامه ده نو واي خو بهدازه خو د حرام نه وا ندي خانمه خو چین حلالو دا نه دي او په حلاله کتل شي بي حلالن طيبه هو خو چې دلته په ډنګ ټکورو شو او حلال او طيبه ولا صفته ولا خراب ويلي خبره باندې ډنګ ټکو وسو ندا اوس مشتبي شو ستاره پارا که ننته ته په مشتبي سې ښه تخت شوی زم ته کومه دل نه لاړی نو وایه نه کوم خبر حاځه چې نوی خبر الف سې لاړې سو خبر شوی کنه ولې خو نه څرړلې نه وی کنه خل ګروجی نه ویلې او تاسو ته چاونه وی چې خامه سوي چې په دې کې تم ته پور شوی دی ودا ته په کس نه څهلای هه سپته خوده ته نو وردی شه نه ولادي په پته کار خو دا, دا دا کې بندې یو عادله زی پله تپوسو کې چې ډته کور شوي دی که نه دی شوي د مخکې نه تپوسو کې نو داته مکور شي نو بیا به سخو خبر نو نو بیا پهې ناس لا بعضې په کې ت کو اختارې د رو او ناس به یم نسو شي سپاس دا چې د نور اوس لا غونه شي کنه نو د مشتې ژون نه بهځان ساتې تارن د چاګته حرامه ده هغې روک مفره او ولما تق کول نهتی په کار حالان کې ولما هغې ت بیا رخصت پررک چې که د سړي دوه ګټي وي مطلب دا یو طرف سرداس کوي اوغ طرفته د تخ خپله سپله ضرریم تا م کوشي دا پتهشته باته هغې نهمدنناي ولما بیا چېي شي دا پ خوړلی وي دا د دغ پات دغه نووي ګې نوويستاې ګې و اېث پهن لګي چې دا پیسې ته غړي وړي استعمال کړې او دا د شه په شری، خې یو طرف ته بډې بل طرف وایي به خبره او خو استعمال راغلی چې دا مال به نه كامله مسیا کړې دا بډې حلال پیسې وې او دا باندې حرامې پیسې وې نو بس نه خبر دا چې ول څه خورم وای زما روزنه اې چا که د رو نشې ولې د نو ریو اوسه کړه او دغه یې روبو نو ته راپیږي نو څه شې نشم خوښه سمه سه باندې ګنن د حلتا می دی دیو شګر او څه تبانه کنه ولټه را راځي نشم خوښه په پکې کې مخه له مې څه بدو کړې را مو کړې په خبره باندې پریس کې پریس او چې څونه باندې تقوا او پریس وي د د د د دماغ بکولا ویږي او طلب الله پاک ان دله والله د فراتک لارې کولا او که سونه دا بنده د ارسو ورته یې غږه بوتاوې غونډه دا دغه امه خلک د هغه ډوټ وستو کیم ورغورځو یو بوتاو هم ورغورځو واخه مرغورځي دا ارسو ورته دا چې بنده کوي بیل هم نشي سره ورې دا یې قراندې کولا او دې کې ترجمه لکه ها دا د هغه تل لري خپل دا له دې وروسته دا کومه ستولی دوم کنه څه وې په پران دیبندو د ټکی ګور له درې درجه ده کې نه پس د تقوا ذکر شو ګورای یو د تقوا ادنه درجه ده یو د تقوا درمیانه درجه ده او یو د تقوا اعلی مرتبه درجه ده ایمان والو ته په کار دي چې د تقوا ادنه مرتبه چې د شرک نه به ځان ساتي په دیم مرتبه د شرک نه بعد د حرامو نه به او پا دره و مرتبه ده تقوه که آلا مرتبه ده نمتقیب ده شکی او ده مشتبه چیز نمزان ساتی پرگی بخبرم آلا با مزان ده ایمان نه او ده قرآن ده علم ندکی او که حرام فری نو داغی اغاثر با پتام رازی او صلاح با پچوب هم رازی صلاح با عبادت پا, پا مرازی صلاح با من سرده نکی گیا ده ساته یه را یه خزی رانسا پون سکو وې د پلانګر ډیره تقواداره او مشهور سمي منځله کور په دې سلام یې څنګه سپورو پر تو او وای چې وا دي شینی نو مونږ څه ورنه کیږی نو ریوا دغه او وای دا هر وخت و میرو چی نیو ټول د نیکي کارونه به نکونه وایو سپیخي مو ته د قانون ګټه د سینګه قانون یې کار کوي چې هلي راته وی نو مې قربان راتول ته رټه یاسره عبادت دا د بعدتغه چې سبل کول ختممه شودي سره ځکه دا د خاونونه ګټه چې و حرا نو یادې خاون ته و چې د حرام پرېږي او یا ځان جهنون ته ط کوم ی بدهمون نه شي کوللی کان ته خو وت نهته نورې باات نه شي کولی نو لکه ته به د خدای نه په کومه خبرهام س چې خدای تهوبخې والله یوبلل موسیین الله دنی کی سره سرا چی بندو زان کی تقوار آولی او د ځان دا گناہونا دا شرکیات او دا هر سلی دکی نو دل للمتقین قرآن کریم حدایت د پارا دا متقیانو متقی مانا کئی علماء چو متقی چاہتا وئی الَّذین يتقون شرطا آوات سان ځان زان د دا شرطنا و يعملون دعواته او عمل کوي په تاسو الله باندې د الله په ناز کې لګیا عمل کوي نه دي ته وایي متقې دي ته وایي متقې الذين يؤمنون بالغيب د قران تر ذکر شو د قران فضائل ذکر شو او ادم متقې هغه صفات د لوک نو اوستاجو که سفایش را دیگه زمو ته کیو وشم دته وژ بده نو خوبانه ملکی نو ښه شوهه که وړاندته کینا سل پریسو شرک نه پریس حرام نه مشتبی شیزو نه پریس الی دین یؤمنون بالغیر اوست دذین د مؤمنانو پنځه صفات ذکر کای اول صفات د مؤمنانو الی دین یؤمنون بالغیر ایمان بالغیر ایمان بر وری پګې وباندي یومنون ایمان بر وری بلغه پګې وباندي ایمان څه ایمان په لغټ کې نفسې منلو څه ني شي نفسه منلو او په استلار ده شريعت کې ایمان ویلي شي د ایمان هغه مقاصد وتا اغاده ژوند موندله که صحی رساله صداقت کتاب ایمان به الاخرت تارنګي ملائک دیوان ایمان راول بدی تو ایمان دای په ایمان کې د علماو مختلف مزایف دي سده مرجئه علی سده خوارج تارنګي د امام ابو جعفر امام شافعی میؤمنون بالغیب ایمان دوری بلقیب پقیب و معنی اید تاویی نو دقیب ما نا ایمام راگیب رحمت اللہ لی با مفردات القرآن کی تین شما غابان الحواس ثقیب اقید تاویی که دا حواس خمسون پتی دا انسان پینزا حواس دی حواس حواس خمسا تینزا حواس لکه حس دا لدو حس يوم. کوته با سره کې وت واي دا نن کې کوته لامه شته دریم هیڅ کلا سو باندې دی نیولو هیڅ دریم کوته شامه په کوزه باندې دی ویولو هیڅ او څلورم کوته شامه په کوګونو باندې دا ورېدو هیڅ کوته ځای کا په چې و باندې د سکل هیڅ په 50 تنسان چې څه وتوي باندې ټول شي کې نه بي باندې نو غب هغ تهای چې پهسترو عیدلیني په غوګونې او یدلیني لاشي او سره ت شوني په پووز پوکني دو تهایي غب غب اوس د غیب په معه کې مختلف تووجات مختلف توجیات د ولما لکه باې چې غيب نمراد الله دې متقين الله دې له دې نه خوف الله یقین دي او دې الله دې ورنه د الله احکام ادا کوي چې الله مته ګوري او چې کوم نواحي دا کوي نه انسان ساتي دې ته وایي یا غيب نمراد بزمو فصیرین وایي چې غيب جنت جنته تر چالي دې له دې چالي دې نه دې لري جنه چالوځلې نه ده او الله دې يرینه چې قرآنی کریم کې په هغه دې مبارکاو کې د جنت فضایل دا و ان شیو دي نو خلک شوق ساتي نه کمال کوي چې جنت ته داخیل یا د غبنه مورځ جهنم دی جهنم چالوځلې نه ده فستر ګیلېدل نه ده پهنا سوټګړنه نه ده په پو زاهر به وير حق نه ده خو بیا هم یوه کینه شته چې یو سخت پهيبه غېشت دی کچره موږ د الله خلاف وکړو دا غزي له بمو وزارکی بازی مفسرین وای چې ته هم ناراض وریشتې دي چاله دلی نه دي خو یاکی نه پښتا چې زالنا مخلوقتي د نور نه پیلا کړی دي او دا الله حمد سناوي الله پاک څخه مول دی او ته په والا کړي سو په اماندارۍ سره کوي څو کمی ځا ته د خپل ځان نه نه کوي بازی مفسرین وای چې ته هم ناراض انبیای کرام دي لکه زمو د بارا او ګرام ایمان د دی ته کوم کو نه نبی علی سلام دې دې له نو موسی علی سلام دې دې نو ابراهیم علی سلام دې دې نوح علی سلام دې دې کو مو پښتا چې الله رب العالمین د انبیا پیړه کړې دي او را لګل دي په خپل خپل وخت کې دایده هدایت خپل بیان کړی دی د هیضاییت په یې سړی دی او ه قسممه کمې ب ش پهې ته خپلله ځانانه نه دی نو دا مختلف ته چېات مفسیې دي نو د ممنانو د متطفانو اول <سؤال> صفت یو می نونا بلغا چې دا ایمان روړي په غیب دی یو مینو بل غب ایمان به راړي په غیب بهبان یوقې مون سوله او جاری کوي به مونز عام وفضیرین معنا کوي وه یوکې مونونه سوله او دا په بندې کو دمون پاندې کو دمون نو د پاابند مطلب کو دا دی چې بنده په خپله پېن وخته مون کوي و په خبره باندې نو اوس یو بنده په خپله پېنج وخته او د دې په کور کې خازمون ځنکای نو دا خصیفتګه بهت هه ما چې په تکنن یو ساري په خپلې پینځو وختونو منځ کې او دغه د ساري نه وختي پاتې هغه ته چې سمجومات لوي شي بدل تکي ځامن د قصې بیلمازه تر نور راخاتو پوری پراتي دا خصیفتګه بهت ما چې یو مور د خپلې مونږ سره یو بچی نه کین نو خصیفت شوګو بهت په باندې د مورته کو کاملييته سینګه مور چې دا به د خپل ځان د جه نوونه د بچو فتر کوي او د بچو نهته ستا دا بچي چې بالغان شوي دي پهدا خو من سره شو دا سره خو س کتاب کېږي د ته څنګه مور چې ته خپل بچې دو د ج نه نه یو کوي یوولته یو ځه وایي ته خپل بچي وایي سرار من سر پ خو نه پاسې نو د علیمهای وایي بلفرس کستا پهدي اوټې ورو لې بچ ته او ته خ او دا پوه نه دي چې ور لګې دللی دی د ته بهسه کوې وایي زهې د خپونه راکارګم به هرر ته به رااکګم چېپاسه غر کېږي مړ کېږي کو نو د علیمهتهایي چې خ د دنیا د ور نه خدون یې م چې به د خپونه را <سؤال> خو را خو به د کوټینو نو د اته نن د ورن سابړ کې یې را نو زمون خلک چې ما شومان ټول تځینو خو په وخی را پاسو دا چې کنه په پسه وړوس وګاډې راشي په سري وایي چې سونو او وایي به اتی ځای یې دی وي دا رسوځي کې پیشي دی او دا ټول <سؤال> فیسی دی داخلي دی پسه وړو په وخت پسه ځان تیار او چې د سکول چیوکیانې شي نو بیا وای پرې د واړ بیرر دی شوي دي وای چې للوغون خوبوکې ل غون را وکي داسې که نه سیکل داېکر دی کوګورې سړ دی نو ګوره مور دی سوچوکې چې که زمادي بشيله په کې مرگ راغو دا بالې په سووان جان دی زماې بچر پرې یو خدانلار نه ومیت کیږي جزاء ومندخه حقوق کله و سماق نو کله و څنګه ماف کین تاسو سره څه بوته ها څه بوته مور سره شته مور دلیل و سره شته چې ځمانه زې بوو په خلیش نو موږ بس ونه یو چې را پاجینو مور به ولاخه خو کلی توده پراټه په ختی سره دا ګوډه مليانه بوته کیت وای له شی اخر چې تا کرشیت اوا مې زوریته وسه دته غواړ له نو داسې پچ چې اول خو یوهه که دوالو اوې پ نه کېږي هس کې راځ نه دی سلام السلام فرما وایيستا س ماشم چې د و کالوشيو مونځ ته خ او وایي په مون زیادت کوي وي وای چې مونځ کوي او چې دلسو قالو شي او بیا مونځ نه کوي نو ب و او بال شو او د م پلار به دوالو اوس نرسې نووس پس کوي خبرې به سره بندې کې دغ پر راې به ب بندې ک چې دا سر راپاسسي دا سړی چې ځان ل په خپله راوالي که نه نو بیا دهته ایث شي چې وي دا مور په می چې سوونه خواګوه ده او دوه پرخم ده د زه خیر دی دې سرړوس یو د سړور روټونه خدا دی چې دا لونې مونزګم نو چې به راله بیا خ په تاای اوکل میلا و کې نو زمون دغه غیرره هم دی شته که نه بچی مو نا فرمانا شو نا فرمانی که بنا تداخده نا فرمانای بچی باگی نه نا فرمانای بل بچی سار وقتی پاسا و منز پیوکا ذکر و عذکار پیوکا ایتون کرسی پیووایا تاینگی پتی بچو بانی دی سرعی حسن پیووایا منزل پی سلاوت کچی دا دا یادر چھوڑی گی دا اسنا ذکر و عذکار والا ور چې سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ حظیم سبچی ایتون سینا سی اصل پیری دا له بچ په و شماه ک په نه شي نه دسپې له زما داواله زه په دی باې و د داسې بچوونه اد ورک په کاري د موظونو د ذیکسکار د نوواافلو دس مور ځان برور کوي او بچې ځان بچې داان شانګناګار ګري نو پهې به دا مور لاختار نو ماهی کو مو نه سوات ته په تفیماتې ا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کوي چی ایو روی جون السلاح بی رواج ور کئی منس کا منس پخبلم او په کشرا نباندیم باندې یا کوي سوکو اے سورت اتوحا ایت اکسو بتیس شپانو سمسی بارا ون تلٹی دو سورت اتوحا شپانو سمسی بارا ایت اکسو بتیس وامر که بیس وامر وکم کوهله کا خپې کور والاته شي بیس سوا په منده سره اوساب رالی او په خپله خلک شا بهې مونوان دی پلار په په خپله موننس کوي چې پاسې نو خپل بچي به مون پااس د د خبرې به بیا سر وي او که بلار پلا خپله مون نه کوي نوبرې بیا دا بچي د مور لاان خبره نه منال ې خبرې د پلارمونځ نه کوي اوس د وایيفا سردي دا چې داموننس کړی د کوور ته وایي چې سا کړی هغ ته اوزې نو خیر دی او سرر دی خدای ته ملامت ته نه ده س باانه معانه ب خو د دی پلار من وې د ته خو دغه د میاشتې اوزروني که نه د خو د ماشو دل یختهسه زني د خو دا خوشکې سمیل دی افسوس چې سرو خو د هیز نه زیاتې چوکې د خې یو افتا افتهلسورې چوټي او دته خوکارو سریي ب دغه چرته ک دختتر منځ کې بعضې دختتر منځ کوي او بعضې صرف د جممي من کوي نو مورلهته خو خموقعه خپل کور والا ته بیس والاتې د مازه اوس به رالی او خپله پېفلک شو مور به خپله منځک په بچوب به منځ او ساس به خپله منځ کوي شاگرد دا ته به هم وکم کوي چې تاسو منځو کوي نو دی تهي یو را وی جون ورکای مونږه دارنګې په سورې د مریم کې د ابراهيم عليه السلام په باره کې راځي وکانه یعمر اهله به سلام او ابراهيم عليه السلام چې هغه به حکم کولو خپل کور کولو او لو ته منځو چې منځوکای دمنځو حکم دیو تا کولو چې منځوکای نو منځبکې چې مونږ او ګام او موږ په خپل تیم باندې کې دا نه پاسې برزو وخت داخل شوي هغې نه مکې بیبرېږي او مازه خلګمانې ش دوونه خالیمه شي چې دهغې د شي دغه انامتحهاوي چې څنګه بان و نومون او کلو غ لر شوي نو بیا به په تا د کو پرې کوي و ته خوله عالمانې کو وي ته خوله چې ته وګورته دا دا وګوره د ریبه دی چې په اوري کې چې دیبه دی سوب ته ماش په خل <سؤال> مونږ کای هدا بیل مشی خان په کفر فتوق دا وګوره دا کولای تر چمو ولادي اجازه کوله مونږ کینو نلګ نو دا دی چې ما په یو باندې شروع ته بیا 40 نن کېستا کوسه دښمنی د قران سره د ما سره خو دې نو دا خو د مثالله خبر خبرکې نه دی چې مون فرورې په خپل وخواې هو بیا دا خبره په کشته دی چې بعضې او قات مون مست دی او بعضې چېدي چا او بعضې مرووه دي نو چې یو ته مرو او بندې یا سره وي ی او ګارې نو ولې کله ب شو دی کسم مق ده اوس خو نک دي او باغ ک خو تهمونونه مکرون شوي دي دې مونږ دې تمه پورې مونږ کیږي دا ما څخه مونږ دې تمه پورې کیږي دا ما پورې کیږي دا ما سپن دې پورې کیږي دا ما ځګ ټول تمو ته پچی ذکرې نو دا جاهلان خو د وخت د مونږ وختونو نو خبرو وینا یزرب پتافي ټولګه مې نه ملګربم په لېریتي خوښته ما دې لحاظ کول نو سپدې وایي چې یو کوردا پدې تمونځ کوي مې یو کوځین سي دې کری یا کاری مراجی کنه څه خلک وایي دا پدې تمونځ کوي نو راڅلګپټ او درې دا څنګه نه؟ په کاریګو کې دا څنګه؟ چې زه بخاله پوی دی لا مونږ نه نو اوس زه به خپل پټا او چې څوک وایي نو مهسته زو سرکار دی. ته شې دی د دبان سره څنګه وي؟ نورونه ست د دین سره سرکار شته او نه مونږه قرآن سره سرکار شته. خو دا که به لمونږه او بل څه ته ما باندې د مونږ څه په کې سره کوم څه دی. ته پوسټ نو کوي تاسو سره څه نه دی ویلم د ته او یو صند تما ما ته اوخوا به ته مه سپاس کړي وي کو تا سر ته ې زمونږه د اوزانان سره پورآ ویلې سر دی زر کړه یو ته پوهې پټمونو په مننظرو یو ټیک ته بیا په ماس نو ته ب شو یو ته په مامانې فې لګ دا ب مشيخان دت دا کاری بس ټول مر د دمون خپل خپل وختونه دي س دی دي اوس یا یسی سپکه مکروه دي دا که هغه چنور راخي چې دا ټینګی منځ مکروه وي ثواب مکر مطلب کم شیلغوندي ثواب دې کم شي په کاردا د چوند مکروه دې مخ کی مسکی منځ ده دا کی دا نگی مسخین دي دی زوال ټیم کې چې دا نور بیس په څارو تریږي ان انښو کې وټه مونږ څه چې دې نه دي دې نه پوری دا واخ مکروه دي نور چې پریوزي دا ګټه مکروه ده شپشینی ماشي ندی زما سفن مکروه وی په وندنی کړي د بیماری د وجې نایاس د اداکیږي دا نه چې مکروه شنو سداکیږي نه اداه بشره د غورځي د غورځي چې کوم ځای دا کو بشي خو که چې مات کې لهونی کمرش نو یو تیمونه سلام ویا تاسو طولو مرخه کو توای قرآن ترای شي قرآن ترای شي په چنتو د موږ ته شاکینه مونږه په پايپ لاکینه مونږه صبر وکړلې په قران دا نه سمې خبر نشوي دا مونږ زه خبرې خو بس به علم دې تر کوونې ته غېدي ویوه هغه باندې خلاص وکړه وای له مې چې مونږ پټه ځان تخلصو مونږ نو څنګه خلاصې او دوی خو دې ځان خلاصای کنه په ځاو 10 مینه ټینګړې دې بسې خبر اخلاصيږي وای زه ول او ول تکړه شاو 10 مینه ټینګړې دې منزو که زان په اخلاس که دلده زابنه منزو مقصد ده غده ده ده پهر سپوری خنده که جاهلان ده قرآن نه نخبره تسنت نه نخبره او په با منزوانه دیر مایل وَيُقِيمُونَ اسْوَلَامُ او جارِ كَيْدَ اِمْمُنزَمُ دین صفت ده متقیانه سشه ده منزوه پاقبلم که او پاقبلو کشرانه بکی زکا حدیث کی رازی نبی علیه السلام فرمائی الله کللو کوم راین وکلو کوم اودونانیتې خبر ځان په تاسو پ هر یو ککس دیغا نکبان او هر یو موافز نه به تپوس کېږي دپل د یت په باره کې پلار نه به د بچو د خې کې تپوس کېي په نه د به باه کېته پووس کې اوستااس نه به د شازدانو په بارهېته پووش کېږي افسر نه به د ماتهو په باره کېته هر یو کس جواب دی دی جواب په وررکيواام ما زق نه هم ی پ کوون دریمفت و بعضې د غمال نه چېریزه وری مومونږې ته یون پیکون دله لار کې خر کوې په انفااقانیې په دی صورت کې فرېما مستله سره را روان سروره مله په انفااقانیې ده اوی چې رضا بیان انفاق انصاف څنګه کې چاله دی ورکه کمټین کې به ورکه دا پخغه کې به اخر بیان دي خود دې ځکه چې اجمالن د ایمان بل خیر سره د انصاف بیانم راوړلو د انصاف بیان ورسره راوړلو په دې در صفاتو کې په دې ډو په صفاتو کې ایمان بل خیر او ښا مته سلام او انصاف په دې درو چې په تو کې ټول دین را دی ایمان بل غیب ټوله قایتره را مشو صحیح قایت په په هغه چې ټول عبادت دې را شه مشو او مې ماره زکنه هم دې ټكون ټول عبادت مالی را شه مشو لکه مې ومنس کې و یو قناه کحيات لله او صلوات او طيبه ټول قولی عبادتونا ټول مالی عبادتونا و تول بدنی عبادتونا زمان دا چا د پارا دی؟ دا اللہ دا پارا دی لکہ حج بند کئی نو پا دی که عبادت مالیم او پا دی که عبادت بدنیم دے پا دی حج که مالم لگی گئی بدنم کڑی گی گنا او واکی چی کڑو پا کڑی دیر سیاد خوب با خراب شي خوراک با دی بیتیم زملا سجې بديني چې په جمعہ کې وته شومله هوټل ته راځي راځي نو خپل بدني پله کړی دي ډېر د مشکک عبادت ته او او کيارانه ای ځوانه عبادت ته چې سونه بنده ځواني وروغ نو د عبادت پس یو کی لپسیم پکې ډیره لګي او بدن هم زیات کړي باندې پکې قرباني وکي عبادت یې مالی عبادت بدني عبادت قولي ټول باغی کړو نن د مسلمانانو بنیادی کمزوري نن د مسلمانانو بنیادی کمزوري اغمال نه لګولتي خای په د دنیا پر ستر اغولې دا او مال اغو نه لګي مال نه لګي بس کوشش را دی چې کوم دنیا دار خوندونه خو یې چې په دنیا باندې دنیا او ګټو بچمې چې کوم زنداره ته پداند په پاره کې موږ کیسه مخالته یو الله ته ماته مرګ کوي چې دا دین واپس د دین په خلاف استعمالوي نو راي بدی دین معنی کا ټکای او ما دیږي چې هغه دین ته خوراغه په دین خو ګډه نه کوي خو خپل هم پې نه لګي نو موږ سره محترم فرمای الّذی عمر مال اولاد علم پیټیر شهرو برکت واټه وای مشر شیخ ته فرمایل الّذی قبر د ناراتو نه ډکی وکه مشرګانی وای تاسو خاوت یانی درگاہونه لوخان بوزي درگاہونه لبګدان بوزي کیلی به بو بوزي او چې زموږ منځور شي نو به خپل مال گروپ خپل بنځیم اړو سود نکي چته ته ځو د خپل مالګرو لمسو کوم دا ځان دي غریبا ناندي و دې دیني ولګوم پدې تنظیم ولګوم چې دا قران تر کی دا په مخ کې باندې لاړ شي یوبیا وای هاي هاي خدای څخه چې قرآن ته راغلي وینم خبره ته کوم څه اصول پی سي ما ځای کړی دي نو چې ما ځان له مخې ورې کنه نه خدای غوښتي اوسې وباندی او یو کور جوړې ته یو دکان نڅکېدو او ما ني خدمت او پیغستې شو خامادو له پی سي فرازي کوي ته را دي نو چې بیا قرآن نه نشي نه دای سرګو او کی نو تاسو کولی چې به په خپل ژوندم نه لګای مه په خپل ملګرو م نه لګای پاجو ځانو غریب بنومره قرآن ته چل خی. شمامال به سینګه کې زمونږ د خلکو خیررا چې کله ساه کوي نوری چې بره و او په تا سټ چې پخېږي چې نه به غموي او نه به ماخ پهې ماګري کې که خیال مړی وي نو دا د خرا پ خ کې او خلکو ته اوږي نو خلکو خو خپلی روډای هم کړی ووي خو د پهې دسته کوي او بیا چې په دې غوتري کې په دېلای ته ودرېږي وېش کوي پلانې پلانې لور کوي موږ لرا سایه مو سره کوم قاضي تا لانو لانو ورته کوم چې پکړی ونيو یا پولیس نه دا دای خبري نه پدی واني اخيرات دباو برباد شي خيرات سپاره مصاری کوي جنا خيرات سپار نه یو پی جنا چې حال به ورکی سنگ به ورکی پټ به ورکی که سره به ورکی ګل بنده خیرات کار ورکی خیرات بندخ کار ورکی د دې دफार کې نور خلکو ته ترغیب ملوشي چې دیم چلیسته کې او د دې کې د دې بندر یا کاری مطلب نی چې د خلکو کې مشهور شمسيرا مواد لري په سی ورکی ا د دې لپاره نه دې دایې چې د دې نور خلکو هغه ژور او چي چې دیم تللا پرځا کې سورګي کنه توڅو بکبر په نوړي <سلام> او کله چې قرآن خیر مو کوي نو په دو او بیا داسې په دو ورګي چې بهاي لاس نه داسې هم خبر نشي. او چې سالي ورګي نو غته موي چې ګور زمانونه بنالي. په قرآني کریم تاسو د ثهين څخه الخير. شمال په تسين نه لګي. دا نه چېاره د خير خیرات ورګو او په ټمامي وها. او چې به بده شرموا. لاته یې مې دونو تو نه ورګي چې مې دونو تو نه ورګي. باځه خلک لا داشې مو د سپینډو باندې لا خیرات ورکاینو ته وایواله وایمانه خبر ندی او ځکه ته وایم نه عادل سكين زنده ودی کوي چې ګنې په تاسو د خپل نوم کا او بیا وایو یو وخت سره غوږ څنګه یو یو بندته بوي بس پات کې دی نشي دوهونه دوه می پلان کایله ورکې دوهونه دوه میټینګ وایله ورکې تان یو کو تان یو کو تان نو اوس دې ته ما مو ول د ساجد څخه خیرات تباکې بس راځه شو چې ستانه ورته شوړو او ددي سمریب اوستاه ځې په زیره وي لا به دنیاکنې تا ل <سؤال> د دی چربر کوي او الله برتکنې تاله د دی جر دررکي نو وام مه زخنا او من ما ویللي بعضې زک ټولې د نه دی غستې ستا برډ خله راغه چې ويته کونونه به ټول ووررکو وي د غونه او تزمکې او دا باغونونه دا پلا به ټولې ورکو م ټولې مو ورکو ومن م ه زخنا کو بعضېې ځک او لپ دې کې را ته وې چې ماسره کوونکو ني نيشت دي له زسور کوم په غره دا خمبه خو دې دا کړه کړه له ورته هغه ګینه رټه ته پخې نه نو چې ته د ټین څو هدا یخري نو ته مو مخره یوو چې یو خري یو مو خره نیمو خره دا جزان غریبان دل <سؤال> په کور کې نه په گاوند کې دی په لوخ پهلوانو کې دی په کلی کې دی نو چې تر اوسه وروه مو خره نیمو خره او وې دې کې دې ته څه کړه د غماري دا مباره چې سونه پهې هووا چې که نه دا پرسېږي او ېږي هم دی ستا خوخوا چې سونه پکې کاچ چې د کې دا میده ده چې په کوم عادت کوو مغه ببد نه غواړي چې دا میدهدي په کوم عادت کوو مک به د نه غواړي که په یوه وډ عادت کوه یوه ببد نه غواړي او کهې په نیمه عادت کو نیمه به د نه غواړي د دی نف سره ل چې ها بندوکې د بل بنیاددم بیا پاتې کېږي اودې راځ نه بیا سلام فرما و تاسو چې وخواه پهخوا نو وا پهې یو یح زیاته وک ولې که ګاونډ ل ته وخواه نه شي ور یو سر سره خوروا به له ورکې نو پتاب به هم کمه نه شي پتابې به هم کممه نه شي او د ګاوندي به شي دته ګاوندي به دی جسې غریب په د هغې سره به اړو تر کارې دکه وخواني د بته شکروا پور منړه پوره که نه پهته به شي ونده به شي تره به شي ران تا د چل خ چې ته به انفاتمه طریک زمون خلکو خو د شو شه انفااتې چې بس خلله خبر شي چېانت خیررات کوو او مړ پس خیرات کو بیا به خلک سو چې کهې مړو کاره کېږي او خیراتونه نه کوي نو داغونه پ خاو خلت خبر شي نو چې دا ضران خیرراتي تااس ینو کوي نه دا چې سور راخ هغه ریس ک خوندې وي په چاول لې ی په چا دونه لې وچې د چاته ویر مڅخې وی داغه خو په پروانې وړېره خو دې دې دې دې را وچوي نو ما مم مار رزق نا هم انکو او ما دې دا مال نا چې رزق ور کړنه مون دي تام یونکو دله پلار کې خرچ کین دله پلار کې خرج کین والذین یؤمنون بما انزل الیہ وصدقوا بإيمان بالكتب السماویہ دسته خو د شو خو چې د نن د موږو د مخدو باندې له ام صفات مو یو اعوذ بالله من غواړم الله سره من شیطان رجب د شیطان رلي شي وینه بسم الله سر کوم پینزاد نن د الله سره الرحمن الجامع ربانو ولې دنیا کې پکا پیرو مسلمان دوانو باندې ورحیم خاص ربانو ولدي صرف مؤمنانو باندې الف لام می مل لا پوریږي په مانا دې حروف هم ذالک الکتاب دا کامل کتاب دې په اصول د ایمان کې لاره یې وقیش شت نشته په دې کې یا تاسو شکم کوي په دې کې کړه چې دا ځل لا طرف نه او هودن دا رڼا دا ودک لکوالې دیل متقین د پارا دا موحدینو الضینا د موحدینا کسانې یمنون چې ما دوړې بیل غې دی غریب باندې وَيُقِيمُونَ نه سولاته او جاری کويمونځ و م موبا د غمال نار ځق نه هم چېې زکل کې مونږ